«Отже, ти теж вважаєш, що Блейс досі живий?» «Не більше, ніж відчуття», – сказав я. «Але так, вважаю». «А до речі, в чому полягає їхня міць?» «У поліпшенні власної освіти», – відповів я. Фіона і Бранд уважно слухали Дворкіна, доки ми задовольняли власні різноманітні примхи в тінях. Як наслідок, вони, здається, второпили основні принципи краще, ніж ми». Вони знають про тіні і те, що лежить за їхніми межами. Більше, ніж ми. Їм відомо про лабіринт та козирі, щось таке, чого не знаємо ми. Ось чому Бранд зміг відправити те повідомлення тобі. Цікава думка, – замислено протягнув Рендом. Як гадаєш, вони могли позбутися Дворкіна після того, як вирішили, що він навчив їх усьому, що знав? Це допомогло б їм зберегти унікальне становище, якби з татом щось трапилось. Таке мені спадало на думку, зізнався я. А сам замислився, чи не могли вони накоїти щось таке, що вплинуло б на його розум. Щось, що зробило його таким, яким він був, коли я бачив його останній. Коли так, чи відомо їм, що він, можливо, живий досі. Чи, може, вони вважають, що він назавжди відійшов у небуття? «Так, цікава думка», – сказав я. «Гадай, це можливо». Сонце дюйм за дюймом підіймалося. Їжа відновила мої сили. У сонячному сяйві нічого не нагадувало про тірна ногт. Мої спогади про нього скидалися вже на відображення в тьмяному дзеркалі. Ганелон дістав єдине свідчення про те місце, руку і рендом склав її разом з тарілками. В світлі три сходинки скидалися радше на груду каміння. Рендом кивнув головою в бік дороги. «Повертаємось тим самим шляхом?» – поцікавився він. «Так», – сказав я, – і ми осідлали коней. Сюди ми їхали стежкою, що на півдні звивалася навколо колвіра. Довше, але дорога не настільки вибоїста, як шлях через перевал. Поки не є бік, я дозволяв собі потурати власним примхам. Тож ми звернули праворуч, рухаючись один за одним – Рендом ішов попереду, а ганелон замикав вервечку. Дорога робила невеличкий підйом, а тоді спускалась. Холодне повітря повнилось ароматами зелені та вологої землі, вельми незвично для таких суворих місць і такої висоти. Вловивши напрямок вітру, я збагнув, що аромати линуть з далекого лісу біля підніжжя. Ми дозволили коням рухатися звичним для них кроком – схилом униз – та підійматися на наступне підвищення. Коли доїхали до гребення, кінь Рендома заіржав і став заткувати. Брат митю вгамував гривастого. Я зиркнув у їхній бік, але не побачив нічого, що могло б налякати тварину. Виїхавши на вершину, Рендом сповільнив рух і покликав нас. «Погляньте, який же тепер світана!» Я жодним чином не відрагував на його заувагу. Адже краса пейзажу була очевидною. Рендом рідко впадав у сантименти через рослинність, геологію чи освітлення. Тим часом я сам мало не потягнув на себе вішки, що не опинився на вершині. Сонце сяяло фантастичною золотою кулею. Здавалося, воно було наполовину більшим за свої звичні розміри, а його дивне забарвлення не нагадувало нічого, що я бачив раніше. Воно виробляло щось дивовижне зі смужкою океану, який відкрився за наступним поворотом. А небо і хмари були одного відтінку. Не зупиняючись, я рухався далі. На цю раптову яскравість неможливо було дивитися без болю. «Ти маєш слушність!» – крикнув я рендому, спускаючись за ним наступним схилом. Позад мене ганелон захоплено вилаявся. Коли я проблемався та помітив, що рослині стала густішою порівняно з тим, що пам'ятав раніше, я пригадував лише кілька сочкуватих дерев і поодинокі плями шайник. А тепер тут з'явилося здюжено набагато більших та зеленіших велетів. Повсюди було повно трави, а виноградні лози пом'якшували гострі кути скель. Хоча після мого повернення я їздив цим шляхом лише вночі. І тепер зрозумів, що ті запахи, які я вловив раніше, литули найпевніше звідси. Коли ми їхали через долину, та теж видавалася мені набагато ширшою, ніж я пам'ятав. До часу, коли перетнули її, вийшли на новий підйом. Уже не сумнівався щодо цього. «Рендоме», – покликав я, – «ця місцина недавно змінювалася?» «Важко сказати», – відповів він. «Ерік нечасто мене випускав. Здається, тут усе трохи позаростало». А мені здається, що все стало більшим та ширшим. Так і є, я вже гадав, що це лише моя увага, уява. Коли ми дісталися до наступного гребеня, сонце мене вже не сліпило, нас від нього ховало листя. На місцині перед нами росло ще більше дерев, аніж там, звідки ми від'їхали. Вони були височенними і стояли впритулу одне до одного. Ми натягнули віжки. «Я цього вже не пригадую», – сказав Рендом. «Хоча ми і проїжджали тут уночі, але таке б точно запам'ятали. Напевно, не там повернули». «Не дуже розумію, як це можливо. Одначе ми знаємо, де перебуваємо. Я би краще їхав уперед, аніж повертався і починав спочатку. Хоча ми все одно не повинні забувати, що коїться навколо Амбера». «Правду кажеш». Рендом поїхав вниз, до лісу, а ми за ним. «Дуже дивно, такі рослини на такій висоті!» – гукнув він. «Та землі тут більше, ніж мені пригадується!» «Певен, ти маєш слушність!» Щойно ми заїхали під дерева, стежка повернула ліворуч. Я не бачив жодної причини у цьому відхиленні від прямого курсу. Ми просувалися далі, виверт лише додавав ілюзії відстані. Замит дорога знову повернула, тепер праворуч. Краєвид позаду – Видався ще дивніше. Дерева неначі вивищилися і стали настільки густими, що око плуталося, намагаючи їх розрізнити. Коли повернули ще раз, стежка стала ширшою і побігла далеко вперед. Надто далеко, насправді. Наша крихітна долина і близько не була такою широкою. Рендом знову притримав коня. «Дідько корвіне, це просто смішно!» – сказав він. «Ти що, в якісь ігри граєшся, а?» «Не можу, навіть якби хотів», – буркнув я. Ніколи не вмів грати з тінями поблизу колвіра. Вважається, що тут їх взагалі не може бути. Я теж так завжди вважав. Амбер відкидає тіні, але не складається з них. Мені це все не подобається, а якщо ми повернемо назад? У мене таке відчуття, що не знайдемо своротньої дороги, – відповів я. «Все це має свої причини». І я хочу про них дізнатися. Мені здається, що це може бути якоюсь пасткою. Або навіть так, погодився я. Рендом кивнув. І ми поїхали далі, вниз цією затіненою дорогою, під деревами, що росли тепер ще величніше. Земля була рівною, а стежина прямою. Напівсвідомо ми пустили коней мчати галопом. Минуло хвилин п'ять, перш ніж ми знову заговорили. Рендом сказав. «Корвіне, це не може бути тінь. «Чому ні?» «Я спробував вплинути на неї, і нічого не трапилось». «А ти намагався?» «Ні». «Але чому?» «Гаразд». «Скеля може виступати за найближчим деревом. Ранкове сонячне світло прошиє той кущ. Хай над ним вирине лаптик чистого неба, станенькою хмариною на ньому. О, після най з'явиться гілка з дрібним грибним наростом на боці» критопіною калюжа, жаба, падають пір'їни, насіння тремтить, вигнута гіляка, стежинка, що перетинає нам шлях, протоптана недавно, глибока, повз місцину, де щойно мало впасти перо. Нічого путнього, сказав я. Якщо це не тінь, то що це тоді? Звісно ж, щось інше. Рендом похитав головою і знову перевірив, чи легко меч висувався з піхов. А я зробив те саме, автоматично. Замить почув поза себе тихе клацання генелонової зброї. Попереду стежка почала звужуватися і дуже швидко після цього запетляла. Ми знову змушені були пришпорити коней. І дерева тиснулися все ближче до дороги. І гілки звисали набагато нижче, ніж були коли-небудь до того. Стежка стала шляхом. Вона стрибала, звивалася, виконала фінальний закрут, а тоді зникла.